Homo erectus erectus hau espezie hau beraz esango nuke azkenen gogueta bostu urteetan sortu den espezie badela, subespezie espezie berria, tentetasuna eta zutikakotasuna bere gaindidurara eta garaipenera eramandituena, e, en evoluzio guztiak ontuan harturik, beraz, garaipen garaipena undibat. Hementxe sortuada, oigarren mendearen azken laur deneana. Eta definizio bezala, homo erectus erectus definizio bezala, onago hause emango nuke. Da... Sagardotekan txuleta zutik jaten duen subespezie hominidoa. Gure koleologiuak sagardotegia kantatu zuen udarregik eta gaur erdia pasa gezurra ikasten da sagarddotekgiko edo sagardotekako koleilan. Lehengo gezurra zutik jatena. E, gogoratzen naiz, orain dela hoaire maturt izango dira nola gelditu nintzen sinetsi, Ezinik esan zidatennean tenplu hartan e, zutik jan behar nuela. E, ateratzen zidatena. Hasieran e, pentatuen adar jotze hutsa del hutsaazla, eh? nola zitekeen horlago eh? zerbait, Zutik janbear hori, eh, hemen gauden eh, toki honetan, hemen gertu, gipuzkoako, behalde, ekialdeko honetan, ugaldu ziren sagardotegi, basarri izan dako sagardotegi izeneko horietan, ezta. da? Gerostik, udaletatik eta kulturaren begiraleek eta usadioaren eta jatortasunaren eta tradizioaren zaintzaleek modu ofizial batean, eh, panel eta guzti, ez da ofizialki, E, erakutsi diote, arri ez jakinari e, zutik janbearreko tokia direla sagardotekiek ez takinik azkaren gogueta bost urteetan baino gezur haundiagurik entzundu dan e, pentsatzen jardu naiz au, pe, gola, a, gauzaben gainean gogoeta egiten egon naizen garaian eta ez naiz iritsi zera jakin batera ez da e, gezur handiagorik ez takit gueta bost urteetan arri garriagurik entzundu dan izango dira, eh? segura eskogu momentuan ez zaitetortzen Gainera, e, dokumentazio guztia kontra duen gezurra baita, e, badago, argazki, bapaino gehiago, baino bat etortzen zait, nahi burra zuhiztaki etortzen zait zuen, e, en txurrita dago, zagardotegian bilagunekin, txurrita eta saiburu da bestea diru ernaztakit zein den, kupelaurre batean, eserita, lasai asko, edaten, pitserretik, eta ez nozki, txuletarik. E, gainera, esaten da, txirretaketzuela zagardurik probatzen, albaldin bat zuen, ardoa etzen zuela beti. Edari txepela edo motella juzkatuko zuen, beste askok bezala, eta dibidez, bueno, basarrietan eta belarretan da lanerako beti ardoa eskatzen zen. Ardoa, ekarri baz pare zagardua edari motela baita. Txuleta kontu hau, e, euskaldunak beti jano menduten zera hori, e, nik esakonuk oigarren mender artea, Erdi alderarte edo, laukatuk, aberats edo izan dunek, jango zutela txuleta e, izenekoa, e, zagardoarekin gehiena jaten zena sardina zaharrazen. Eta txuleta barria, austriatik ekarria, beste hontan bertan. Horren froga bezala esan dezakegu txuleta ez dela pasa kantuetara, adibidez, ez da ez tibetan murarik eman, kantuetara pasatzeko, kantuetara sortzeko, lau, lau, lau. Sardina, bakalau. E, txuletaren arrasturik ez daukantuetan. E, Barparandan ba, sardina bakalau konformatzen ziren, da beste gauza batzuekin. Txuleterismoa nik izango nuke garapenaren edo desarrollismoarekin batera datorrela eta horrekin baterak izentasunaren mitoa. Ezta? Gizentasuna tripa hundia, ez da, euskaltunak jatunak, kontu edena, ez da. Desarrollismoaren desarrollismo proteinikoarekin etorrizirela etorri gauza gauzaoiek. Oigarre mende azirako argazkiak besterik ez dago, eh, lehengo euskaldunenak, eh, han ez da gizenik bat bera ere agertzen dana da jende meharra eta iarra. Babajan eta lana eginda ez dago gizentzerik. Bueno, gezurekin areginen, zutijatea txuleterismoa gizentasun euskalduna txotx esatea, txotx oio egitea, E, lagun batek esaten zidan hori muiz zen denboratik zetorren gauza bazen la uste zuela neolitiktik dutakin naiztik, baina horrek ez diuen ho urte baina gutxiago ditu txos zela horrek. Bona adena sa sagardote, sagardotekako parke tematikoan e, asmatua. Betiko gauza bezala aldu zaizki guri betiko gauzen marketingina oso Oso, boteretsua da, e, bazter guztietan, Baina betiko gauzak e, ez tira, ez, ez elizak dira, betikoak, ez baserriak, ez alardeak, ez txosnak, eta ez playstationak. Eta norbait, kebizkai aldean esaten zuen bezala, gaubegunak dagos lenguak. Beste <gülüyor> guztia, norbait, ez. E, indaba, edo baba, edo babarrun gorrien kontua ere aipatzekoa da, e, kofradiak eta denak e, daude antolatuak horren inguruan, bo, edo zen, Irur eta mar urteko, irur urte, baino gehiagoko dozein ikaldetzean ekoa da jakiteko. Baba zabalkunde erabatekoak ez dituela irurogi urte. En, ez, det, orgen, ez, ane, ez zenik, en, baba klase hori, baina en, duela menn pasa jaten zen baba klasea, gehiagena jaten zen baba klasea. Baba pintxarraua, ezaten zitzaioa na zen, errezilazpiti alde hortan, baba pintxarraua, eta gero zabaldu zen. Kolore bateko esaten zitzaiona Kolore batekoa esaten zitzaion Gutxiago egiten zitzaion Meio kontorretuzen jendeak gehiago amaten zuela Eta salda lodiagoa egiten zuela Eta gehiago estimatzen zuela jendeak Eta horre tatiketorri zen unbait Kolore bateko monokolor Baba hori e... Baba gorriaren ustezko betikotasunaren inguruan Beraz gauza huek e, dira, mm, sango nukenik bizitza bera bezala. Tamainako, naurriko gezurrak asmatu eta haiek sinetsiz e, tontoaren egitea. E, hori zengolizateke bizia bera bezala goxia den zera guzti hau. Eta bide batez, listo batzuek dirua egitea.